Kapittel 35 Senere kalte Moses hele forsamlingen av Israels sønner sammen og sa til dem, «Dette er de ord som Jehova har gitt dere befaling om å følge. Seks dager kan det utføres arbeid, men på den sjuende dagen skal det være noe som er hellig for dere, en sabbat med fullstendig hvile for Jehova. En vær som gjør noe arbeid på den skal lide døden.» Dere skal ikke tenne opp ild på noen av deres bosteder på sabbatsdagen. Og Moses sa videre til hele forsamlingen av Israels sønner, «Dette er det ord som Jehova har befalt, i det han sa, «Samle in et bidrag til Jehova blant dere. La en hver som er villig av hjertet levere det in som Jehovas bidrag, gull og sølv og kobber, og blå tråd og purpurø fargetull og kermesrøtt materiale, og fint lin og geitehår, og rødfargede værskinn, og selskinn og akasietre, og olje til lyshilden, og balsamolje til salvingsoljen og til en velluktene røkelsen, og onykksteiner og innfattningssteiner til efoden og til bryststykket. Og la alle med et vist hjerte blant dere komme og lage alt det som Jehova har befalt, tabernakle med dets telt og dets dekke, dets kroker og dets fagverksrammer, Dets tverrstenger, det stolper og det sokler med tapphull. Arken og den stenger, lokke og forhenge til avskjerming. Bordet og det stenger og alle dets redskaper og skuebrød. Og lampestaken til belysning og dens redskaper og dens lamper og oljen til belysning. Og røkelsesaltere og det stenger og salvingsoljen og den velluktende røkelsen og avskjermingen for inngangen, for inngangen til tabernaklet. Brennofferaltere og kobbergittere som hører til det, dett stenger og alle dets redskaper. Karre og dettts understell. Omhängene til forgården, den stolper og den sokler med tapphull, og avskjermingen for porten til forgården. Teltpluggene til tabernaklet, og teltpluggene til forgården og deres snorer klærne i strikket arbeid til tjenesten i helligdommen, de hellige klærne til presten Aaron, og klærne til hans sønner når de skal tjene som prester. Hele forsamlingen av Israels sønner gikk da bort fra Moses. Så kom alle som ble drevet av sitt hjerte, og alle som ble tilskynt av sin ånd, hadde med seg Jehovas bidrag til arbeidet på møteteltet, og til all tjenesten der, og til de hellige klærne. Og de fortsatte å komme, både menn og kvinnene, en vær som var villige av hjertet. De hadde med seg brosjer og øreringer, og ringer og kvinnesmykker, alle slags gjenstander av guld. Ja, en vær som frambar svingeoffre av guld for Jehova. Og alle som hadde blå tråd, og purpurødfarget ull, og kermesrødt materiale, og fint lin, og geitehår, og rødfarget værsinn og selsinn, kom med det. Alle som ga bidraget av sølv og kobber, kom med Jehovas bidrag, og alle som hade akasietre til tjenestens arbeid, kom med det. Och alle de kvinnene som hadde et vist hjerte, spant med sine hender, og de kom stadig med garn av den blå tråden og den purpurød fargede ullen, det kermesrøde materialet og det fine line. Og alle de kvinnene som ble tilskynt av sitt hjertes visdom, spant i eitehåret. Og høvdingene kom med onykksteiner og innfattningsteiner til e-foden og bryststykket, og balsamoljen og oljen til belysning og til salvingsoljen og til den velluktende røkelsen. En hver man og kvinne som ble tilskynt av sitt hjerte til å komme med noe til alt det arbeidet som Jehova ved Moses hade befalt dem å utføre, gjorde det. Israels sønner kom med en frivillig offergave til Jehova. Så sa Moses til Israels sønner, «Se, Jehova har kalt Besalel ved navn, av Uri, hurs sønn, av judas stamme.» Og han begynte å fylle ham med Guds ånd når det gjelder visdom, forstand og kunskap og dyktighet i all slags kunståndverk og til å utforme ting, til å arbeide i gull og sølv og kobber og når det gjelder av stein til innfatning, og bearbeiding av tre til framstilling av kunstferdige gjenstander av alle slag. Och han har gitt ham i hjertet at han skal undervise, han og Oholiab, Akisamaks sønn, av Dan Stamme. Han har fylt dem med visdom i hjertet til å utføre alt det arbeid som gjøres av en kunsthåndverker, og en broderer, og av en kunstvever, i blå tråd og purpurø farget ull, med kermesrødt materiale og fint lin, og av en vever, men som utfører all slags arbeid og utformer ting.